så dåligt väder idag sådja. Hålla mig inne faktiskt. Åh. Ja. Jag är ganska trött och så är det typ. Jag är trött på morgon. När pigg. Eh ja, trött på morgon, pigg på kvällen kanske. Jag tvärtom. Så? Nej, men det är dåligt väder ute och framförallt är det är käckligt blåsighet. Eh i eh långsittar den här så att Jag har bestämt mig för att inte gå ut i detta förskräckliga eh äh, blåsiga väder faktiskt. Det blåser nämligen förskräckligt här. Vi långsittan och eh äh, därför så kommer vi att väl jag kommer att hålla mig inne. Eh äh, och hemma också. Så det blåser eh äh, förskräckligt kraftiga kraftiga vindar och så vidare. Jag kommer att hålla mig itta. Så det är väldigt väldigt pessväret eh, här. Medan kraft kraftiga, kraftiga blåst andet blåser ju förskräckligt hårt av och våta vindar då kan man bli sjuk också så väl vet jag. Redan känns det lite. Ja, det blåser det. Det blir lustigt ju väldigt hårda, kraftiga vindar. Det gör det ju nämligen Det blåser väldigt förskräckligt hårda vindar. Eh, gör det faktiskt, det blåser förskräckligt hårda vindar. Gör, det hårda vindar? gör det ju nämligen att så att vindar. Ja, hårda vindar och så vidare så att vi får hålla nu oss inne och så faktiskt i värmen och så här för att det är besvärligt med blåsten ute. Och eh, även då lite nederbörd och så. Som också faller här på eh, gatorna i eh, Långsyttan. Jag har varit uppe ganska länge och så vidare här. Fått i mig lite frukost också. Då. Pytterpanna. Då får man ju hålla sig hemma och inne. Och så Ja, eftersom det är borta. Jag blåser åt så. Nu ser vi det här har fått i mig lite frukost också. Nä. Nu ja, är jag blåsigt och så. Eh, kanske regn då och så. Men det är inte det bra för hälsan att komma ut i sån här dåligt väder. Vi är därför en sin spelning här extra morgonsändning ovanligt nog. Jag tror jag inte kommer ut, jag blir inne. Det kommer in pengar från Borås också här. Jag har lite koll på Nordea. Det här är ju preliminära resultat som man behöver undersöka. Jag är ju säkert ett vinska på att det är skunska idag. Men när Skånepartiet är borta och nedlagt- och kort på här slår vi kanske döda och avbliden- Det var inte så roligt att lyssna på hans grötiga Skånska Men Det försvann ju och Pytterpanna har jag Fått i mig också faktiskt som en ovanligt Tidig frukost Det blåser hiskligt ute Jag har varit uppe länge Förut hade jag inte ens strumporna på mig Faktiskt, men jag har lyckats få på mig de här. Strumporna Kör på tvåans mikrofon Och Svegot Har också tagit ledigt I alla fall med Sverige vaknar. Hur det är det med kväll med svägott vet jag inte men äh, Sverige vaknar är ju då med bet 12 äh, vägg. Äh, Okej. Okay. Så här låter det på eh äh, mobilkanalen. Håll koll på dagens tider.tjatango.com Nyhetermedia.tjatango.com nyheter Där jag har rensat bort och börjat om från början På äh, Twitter hittar ni mig På äh, Twitter som Dala Gunnar Där har vi nu 359 stycken följare Så det blir en av dem som följer mig på Twitter Som Dala Gunnar Dala Gunnar på Twitter Upp i 359 följare nu där Eh äh, dåligt väder också. Eh äh, dåligt äh, väder. Eh äh, välblåst och så, det verkar ju också vara nederbörd. Jag har ingen lust att gå ut och hålla ett paraply där rycker i i stormvindarna. Uh, ser inte en levande människa ute faktiskt. Jag har tittat ut. Jag har varit uppe i flera timmar. Jag har tittat ut mot gården och så. Även ut mot gatan. Uh, och har inte sett en levande människa. Som har rört på sig ute. Utan det är väldigt uh, dött. Uh. Och så här... Ja en extra morgonsändning vilket det inte bycker ha men det blir i alla fall inte någon ute ute färd för mig. Så jag måste tänka på hälsan och så här. Jag vill inte gå ut i blås då och kuldregn och, och så vidare. Tyvärr så det tyvärr verkar vara mycket regnväder också på gång närmsta tiden och inte någon värme så. Allmänt eh, dåligt väder. Så jag vaknar, så är jag gått sommarlov, sommarledigt inställt där. E och e hur är det med kväll med Svegott vet jag inte. Jag tror då det var det i Halningen klockan 16 måndagar är också inställt och brukar vara sommarlov. Eftersom närråden är ju då äh, ideellt. Det mer än att hänvisa till arbetet med den tysta diplomati som pågår. Det är den kombination av arbetet som finns kring UDs enheter. Den som handlar om samarbeten med andra länder. I det här fallet inte minst relationen till Eritrea, frivilligorganisationer och kontakten med familjen. Den kallas tyst diplomati för att man inte kan eller får prata om det som pågår utåt. Det säger Betlehem Isak. Reporter var Hanna Juliusson. Sommar i P1 har redan släppts som podd och sänds i P1 klockan 11 eftermiddag och ja, ett på natten alltså. Möjligheten för skolor att införa betyg i årskurs 4 har skjutits, annars fram. tycker man ju säga, 13.00. Från den 1 juli skulle det ha varit fritt fram för de skolor som vill, men regeringen, liberalerna och Centerpartiet har beslutat att skjuta fram det till nästa år. Sedan några år tillbaka kan de skolor som vill med maximalt 100 stycken delta i en försöksexamen med betyg från norskkurs 4. Intresset har varit lågt. Just nu deltar 11 skolor och ytterligare en som infört betyg från 5e klass. Både Miljöpartiet som Socialdemokraterna är kritiska till betyg från 4. alla skolor som vill kunna införa betyg från årskurs 4 men så blir det alltså inte. Roger Haddad i Liberalernas utbildningspolitiska talesperson. Ja, vi har ju förståelse för den här turbulensen som har varit under våren. Nu istället ett förslag ute på remiss om att inför höstterminen 2021 gör det möjligt för den rektor som vill att införa betyg från årskurs 4. Kravet som finns nu på att föräldrar och elever ska på uttala sig tas bort reporter Katarina Helmersson. Omkring 182 000 barn lever i en familj som Ja, där vi eh, lyssnar lite grann på radiohuset i Stockholm. Där är det Svegot. Eh, Sverige vaknar och har tagit ledigt. <hållt> och på närradion i Sverige ser det mycket här ideellt arbete och Det har man ju ofta eh, tagit eh, ledigt. Men eh, Sverigekanalen har direktsändningar varje eftermiddag- men även extra sändning mor på morgonen här. Det är som en eh, morgonradio. Det ser dåligt veder ute så kommer det inte ut i blås och så. Hålla mig inne och så... ...av ja, hälsoskäl här. För det blåser... ...förskräckligt. Och även nederbörd... ...kallt och så, jag har stängt i köket här. Åt en tidig frukost. Med pyttepanna och så. Jag har åtminstone fått på mig strumporna här. Röderoslagen försvann... ...i december... ...helt tyst... Radio Vikingarock är borta också Det hörs ingenting där Man undrar varför Mobilkanalen Är i sändning Adressen är mobil2 Radiostream 123.com Eller mobil2. Radiostream 321.com Det är inte bra av hälsoskäl att gå ut i kallt väder, kraftig blåst och nederbörd så att det håller bli inne. Eh, uh, icke av förvisso öppnat men jag har inga pengar kvar. Jag måste få in pengar här från borås. Alltså det är ju eh uh, jag måste ha lite koll på uh, när det är på kebab.com sninja6 fejkanalen gabb.com snedstreck Sverigekanalen jag ska gå ut med lite information också om den här extra morgonsändningen så istället för Svegott och Sverige vaknar så kan ni lyssna på Sverigekanalen direkt morgonradion här extra sändning kan man säga verkligen den 6 juli och åt ganska nyligen också en, en sån matlåda med pyttepanna Vi annonserar ut tablån för alla direktsändningar och även extra sändningar också på dagens tider.chatango.com dagens tider.chatango.com På bristningsgränsen till följd av årtionden av krig, nu också akut covid-sjuka på sjukhusen Åh. Åh, jag vet försäkert OVS när. Hur man kallar det nu just. Glasatorväsenat fick sätta på med både hjälm och kurselkåpor. Väckt upp väldigt tidigt och eh får försöka hålla mig vaken här. Jag kan inte se ut härifrån och så genom ett fönster eller så. Men det jag sett i Gatrott, muligt kallt, försökits blåst ut också och även någon form av nederbörd i regnform. Gab.coms nya 6 Sverige kanalen där annonserar vi ut också direktsändningar. Ungefär 57 följare Twitter Dalagunnar twitter.com snir sekdala gunnar 359 följare och där annonserar vi också ut den här eh direkt sändningarna. Mobilkanalen är i sändning. Hur det är med kväll med svegot vet jag inte om det också är inställt. Många närradio stationer har också ställt in sina program helt eller delvis. När det är sommar och så. Det är som när då ju när sån helt bedrivs helt idyllt. Som man som har fått lite det lite. They've always been homeless. I think every city has its population. But because some of the places where people would traditionally go closed. That means more Algam Street hungry. har alltid funnits i Charleston, men nu ser vi att det borde mat eftersom flera här Bergen och soppkök eller reducerat verksamheten, säger Karin en grupp andra. jag drar en bild här som finns på darakanalen.punkt webbnode.se. Som jag tog på Twitter. Den här svarte rapparen under heter Topak. Men jag tror han är avliden av död. Jag, som skottlossning där. Uh, det här är alltså... Uh, uh, kriminalstatistik. Från USA. Och FBI. Och FBI. Bilden finns på dalakanalen.webbnode.se högst upp. Bilden hittar jag på uh, Twitter tror jag. Där ni som sagt får kan följa mig som Dalagulne då. Ni är 359 följare eller på gab.com sneasäck Sverigekanalen också 157 följare. Eh uh, för det är inte varit så, så länge. Vi, eh, tittar på USA crime Statistiskt Kommer från FBI Punkt GOV Och då har vi då svarta I USA Som har dödas av vita Och det är då 2% Alltså 2% av Morden i USA Är svarta som har dödas av vita Och Vi har eh, svarta som dödas av amerikansk polis då i USA i 1%. Av moderna vita som eh, dödas av polis i USA är 3%. Det är alltså fler vita som dödas av polis i USA jämfört med svarta som dödas av polis. Det är alltså 3% ja vita som eh, dödas av vita förekommer det är 16 Ganska hög siffra att vita som dödas av vita i USA 16 enligt FBI då fbi.gov gov Sen kommer det en skrämmande statistik. Årligen dödas vita av svarta i USA. 81% av modern i USA utgörs av vita som dödas av svarta i USA. Den värsta siffran är ju då svarta som dödar svarta i USA. 97% av modern i USA utgörs av svarta som dödar svarta det här är en bistra över verkligheten faktiskt från USA verkligen det men nu i Pilenkastad ordet är sagt är orten är Granbo så att du kan redan nu om du vill ringa telefonsvaren då är det 026 66 65 65 som du kan tipsa oss på men också om en stund i våra sociala medier Granbo alltså ändrokoda det finns jättemånga såna och det är inte bara appar ska sägas utan det finns ju program och hemsida eller webbplats utan att kunna gå in. Samtiden samtiden punkt nu Alltså samtiden punkt nu Ja det försvann men allt fler vill ta emot färre asylsökande Siffran har varit hög och den har Blivit högre och högre Allt fler Och där nu uppe I Ja jag tror det var 60 63 procent drygt Vill ta emot färre asylsökande I Sverige Det är en kraftig ökning sedan 2018 Och det är Novus som har gjort eh, den här nya undersökningen majoritet, det klar majoritet vi tar emot för asylsökande. Ciffran har starkt kraftigt sen senaste möten 2018 där uppe på 67 nu. Så att det är ju en mycket litande eh, minoritet som vill göra tvärtom. Man vill behålla samma nivå eller till och med öka invandringen till Sverige. De vill att vi ska ha den här nivån och vissa vill till och med ha ännu fler eh asylsökande per år till Sverige. Och de är en kraftig eh, minoritet. Hela. Ja, det sägs, det sägs så. Mm, jag får väl tro dig. Det kanske kommer varmare grader så småningom vem vet. Nu däremot om den fortsatta spridningen av coronaviruset som får konsekvenser på olika håll runt om i världen. Vi bygger inte köra smittade har rapporterats under helgen så har eh äh, Morgonradio här. Men äh, jag har varit uppe länge och så och Om man tittar ut här genom köksfönstret så är det väldigt blåsigt faktiskt här. Eh, tretopparna åker fram och tillbaka och så. Jag eh, vill tänka på min hälsa och hålla mig inne idag. Vi har väl nästan eh, 24 grader i eh, den här studiotermometern här. Så vi kör vid ett tag och återkommer kanske senare också på eftermiddagen här. Lite ovanligt med morgonradio kanske. Ja, men sagt men. Eh, i det dåliga vädret så får hålla sig inne. Tänka på sin hälsa faktiskt. Det blir kallt och blåsig då. När formen är nere börjar så illa. Jag försöker ju finnas på olika sociala medier då. Det sköter lite hemsidor då, bloggar och så och stort antal kanaler som strömmar. Sprida information om. Sverigekanalen. EU-kluster har dykt upp på många olika platser runt om i de länder där coronasmittan har funnits tidigare men men man vi tar ju lite olika åtgärder och i Spaniens fall i i Ley där är det ju ett större om 200 000 människor som omfattas i östra Spanien i Katalonien men det är ju helt enkelt för att man vill minska risken att det här ska ta fart och bli. Ja, det ser dåligt ut med den svenska sommaren, det svenska sommarvädret. Eh, ingen värme på gång och det verkar mycket nederbörd också de närmsta dagarna. Då kan vi titta på kanske på SMHI tillsammans på SMHI och så. Det är lite ovanligt med eh, morgonradio faktiskt med Gunnar och Sverige i kanalen här. Man ser ju inga människor och så när man tittar ut. Det är ju bara dött på gatorna här. Ja, försäkligt dött. Folk försöker väl kanske att undvika att gå ut faktiskt för att det är dåligt eh, veder. Ja, det är det ju. Men äh, framförallt så är det ju väldigt äh, blåsig det. Det är att blåser väldigt äh, kraftigt ja, här äh, ute. Och kallt, regnar så lite. att tvingas hålla mig inne av hälsoskäl faktiskt så har jag ingen lust att gå ut i detta besvärliga äh, veder. Vi äh, får försöka hitta på någonting att ta upp Jag och Tor lelit. Vi också betar vägg där. Säg jag vaknar. Nej, det var ju inte det från början man. De har ju infört det faktiskt så så. Jag har ett kväll med svegot över också inställt tror jag. Jag hör sedan tvåans äh, mikrofoner. Så att det är ju lite diskant och equalizer och så är det. annliten darr som varnar för det här. Tror du att det här är någonting som kommer slå bland allmänheten. Ja, alltså det är ju inte jättevackert kan jag tycka personligen, men men alltså vem vet i dessa tider överlag så tror jag att vi får se mycket trådlös teknik som kommer att eh, kliva framåt nu. Vi blippar ju redan kort och skannar kvitton och sådär. Vi kommer göra det mesta vi kan för att undvika fysisk kontaktet. Kanske Sista ska vi prata om ett förbud som kanske kan få oss att inte krocka så mycket med lyktstolpar. I den japanska staden Yamato har man förbjudit människor från att använda sin telefon medan man går. Mm. Berätta mer om det. Att vattenpilla på mobilen medan vi bel körbi är ju bevisat och också förbjutet i ide. Det man då går steget längre och klassat det här som en samhällsfara och att det är ett farligt beteende både för sig själv och för andra så nu uppmanas alla medborgare att vänta med att plocka sin telefon till de har stanna ja som du sa klippta ute på lyxstolpar och allt möjligt. Jag tänker ska vara lätt att man ser det man kan när man går in i saker. Ja men i saker man kanske går i gatan när det kommer och sådär. Så absolut, det är ju ett sätt att rikta uppmärksamheten mot omgivningen. Vad är straffet för den som bytbryter det här? Hittills är det egentligen kanske straff. De har i alla fall inte det, utan det är en sån där försvinnelse som en dröngubbe. Man ska inte göra det. Men konsekvenserna är väl inte så hårda än så länge. Hur långt bort är det här då i Sverige? Oj, vi kan gissa så... Två, tre år. Ja, vi har varit uppe länge så. Tvåhands mikrofon och vi brukar inte ha som här morgonradio så. Så jag brukar vi kan vara ute på en uh, morgonsväng men uh, det är ett väldigt uh, blåsigt väder uh, också och kallt är också och nederbörd också. Så därför kommer jag hålla mig inne. Uh, det så väl i dag. Eh måndagen är 6 juli här 2020. Hoppas att mikrofonen låter bitte lagom. Inte förstärkt eller så. Jag håller ett visst avstånd också till mikrofonen här. Röde Röde huslagen är borta och Röde vikingarocka också borta. Skånepartiet är också borta. Eh vi syns radio på Malmö kanalen så att eh uh, jag förstår inte en del faktiskt. Twitter i Dalagunnar och där uppe i 359 följare. gap.com Snia Säck eh Sverigekanalen. Men där har inte funnits Det har inte funnits lika länge Gab.com Snedastäck Sverigekanalen Facebook är ju Sverigekanalen Snedastäck Men även Gällarhornet har också en Facebook-sida Som lite bortglander Och nu hör jag på en, en, en Oj En kanal Häftigt med diskomusik ja. men jag ser att folk är aktiva här på sociala medier exempelvis på Twitter här jag följer ju många också på Twitter jag följer ju många också på Twitter b 359 som följer mig då på på på Twitter som Dalagunna på Twitter där. Idag får jag försöka hålla oss lite grann inne och så. Det är ju va dåligt väder och så. Kallt och blåsigt och så vidare. Och nederbörd är kan inte vara bra för hälsan att ge sig ut. Det är dåligt väder faktiskt. för försöka hitta på någonting att ta upp är eh, faktiskt där. Nä vi faktiskt har morgonradio faktiskt eh, ovanligt öh eh. eh, minns jag. Men eh, det dåliga vädret gör att jag tvingas eh ändra på tavlan här verkligen. Och just jag eh, inför just eh, morgon jag rådde jag har faktiskt. Tvingas hålla mig hemma och inne i dåligt väder här. Ja. På fot från Ernst Stark. Lukt som luckpå ölvtan och man kan se att både vinden och en av lägenheterna är totalt utbrända. Och det blåser ju ganska starkt över landsbygden idag så det flyger sotbitar och jag hittade en bit av en gammal seriek förkolnad serietidning på marken som verkligen antar jag ändå har kommit från en av de här helt utbrända lägenheterna. Så det är ja det är inte så trevliga bilder man får därifrån de som bor i det här huset de fick ju förstås lämna huset under söndagen igår alltså vad har hänt med dem? Det är ju ett hundratal personer som har fått evakueras och de har ju de får ju inte komma tillbaka till huset nu på ett ganska bra tag och det ja så det är ju det är ju upprörande för dem såklart. Jag pratade lite med folk som fanns i området där och det är, man Ja, det är väldigt dåligt. Dåligt veder. Ja, jo, det är ju så faktiskt. Men vi kör på tvåans mikrofon. Netbrunn från en gammal mixer här från 1990. Men det får den en stund med. Jag har inget lust att gå ut i kallt, kyligt och kraftigt blåst och även nederbörd och så Miljöstationen var katastrof igår, jag var tvungen att lämna min bärkassa på marken och bara, för att finna bort Ja, pappersbehållaren var ju helt full Men jag har ingen lust att slänga de här bärkassorna vid Sopbehållarna utanför här För då kommer sopbilen att hämta det och kör till förbränning och då blir det ju inte bra Nu ska ju återvinnas ju Man ska tänka på eh miljön. Det här är ingen det här är ingen ordinarie morgonsändning för att vi har ju helt tänker ting här morgonsändningar. Vi har ju eh direktsändning varje eftermiddag. Och så tar vi faktiskt en extra eh radiosändning, direkt eh, radiosändning eh, Malvan Radio extra faktiskt där. Eh av all det eh, orsaker som beror på det dåliga eh vädret som kan ha lett till att den startade vad vet man nu. Vad man vet är att polisen säger att det ehm Röde Roslagen försvann i december och Röde Vikingarock har tystnat Skånepartiet har försvunnit helt från internet och Malmökanalen där. Eh faktiskt chocken är väl lite oklara men eh, Karlpe här slår väl gammal och så han har blivit upp. Ja, för eh, Sverigedemokraterna tog ju faktiskt det näste av rösterna så att det blir inte mycket kvar till småpartier som eh Skånepartiet men det finns faktiskt ett lokalt parti i Malmö kommun som heter Malmö Malmöpartiet också faktiskt det eh, som också också kanske tar en del av rösterna för. Eh har putt till Skånepartiet. Och det kommer. Det är ju fräscht. Jag vet inte om jag vill lyssna på disco på morgonen där. Vad så? Men uh, vi är inne i en uh, period med dåligt väder och så. Okej, uh, det ser inte bra ut framöver heller med blås och kyla och nederbörd och så. Så Sverige har eh ja, sommar har eh, försvunnit på något vis. Ja, vart den tog vägen vet jag inte riktigt. Den har i alla fall eh, Den eh svenska samman har en har försening inte. Nej det här, det här är inte alls någon ordinarie morgonsändning. Vi har helt enkelt inga morgonsändningar, men nu är det ju faktiskt så. Ja, orsaker som beror på dåligt väder faktiskt. Jag måste hålla mig inne idag. Jag har ingen lust att gå ut i det här blåsten. Alltså inte leva en är människa ute eller och säger i det programmet att hon inte kan berätta mer om hur hon vet att pappan lever och hänvisa till arbetet med tyst diplomati som pågår. Först nästa år väntas det bli grönt ljus för skolor som vill införa betyg från årskurs 4. Orsaken är coronapandemin. Enligt januariavtalet skulle betyg i 4 om det är möjligt på alla skolor från den 1 juli i år. Ja brunt 182 000 barn lever i en familj som har skulder eller genomgår skuldsanering enligt en rapport från Bris och Kronofogden. Det är en minskning med drygt 600 barn jämfört med samma tid förra året, men skillnaden är stor mellan kommunerna. Fallolyckor är ett av de vanligaste sätten att skadas på jobbet enligt Arbetsmiljöverket, men träning i fallteknik kan vara effektivt för att minska skadorna kan stuv det som Svenska Tjudo förbundet gjort i samband i samarbete. Vi äh, har haft en sån extra morgonsändning beroende på det dåliga ledet. Jag tänker på min hälsa här så att jag försöker hålla mig hemma och inne då. Idag. Det var såla koll på nodie också när det ska komma in pengar här från boråsen. Ganska så försenat. Men det eh, ska jag hålla koll på. Eh, vi har alltså inga morgonsändningar utan eftermiddagssändningar men idag är det orsaket av det dåliga vedet här. Det ser inte bra ut framöver heller faktiskt. I Sverige är det, så. det är ju både kallt och blåsigt och regnande. den svenska sommaren har äh, kommit av sig faktiskt. Men äh, det är ingenting för just äh, långsittande utan det är för hela äh, Sverige dåligt det vet. Det är lurigt och kallt ute och så. Faktiskt då blåsigt, blåsigt och regnigt och så vidare. Nå äh, så att jag tänker på min hälsa idag och försöka hitta på någonting att äh, upp. Så någon extra morgonsändning här. Så mm, dåliga vädret. Jag var uppe länge här faktiskt. Iförs jag kan hänga lite grann på sociala medier. Nej, det här är en extra morgonsändning. Vi brukar inte ha morgonsändningar i varje fall, men nu, nu äh, blev det så. Vi sänder från HP 655. Med en router och wifi-signal. Jag tror det är 15 megabits per sekund, men det duger ju för... Och så. Vi kan på min C-dator här packa ett bell från England där, Windows 7 som inte längre uppdateras. Så att det blir inga uppdateringar och omstarter och så. Men eh, skönt att slippa det. Men jag tittade igår på SMHI här. Det kom upp att jag bor i Ludvika, men det är ju lite fel. Hur det svenska vädret blir. Det är väl allmänt känt att vi har fått ett eh, väderomslag och veder om byte och dåligt dåligt veder faktiskt här. I Sverige alltså. Ja. Och lite equalizer och så så att jag får lite mer discount och gain och förstärkning och så här så att jag håller lite avstånd till mikrofonen. Vi eh, kan titta lite på vedret här för Sverige då. Ja. Ja. Jag bor alltså inte i Ludvika så att um, det kan vi ta bort. Ja, sedan på SMH här så ser man en kart och det ser inte bra ut. Eh. Jag ska dock ge mig in långs jutten här i. Eh, uh, sökningar. Nej, jag bor inte i Ludvika. Eh, uh, IP-adressen kanske når dit men där är jag inte. Eh uh, jag kan kolla upp att jag bor i Rättvik och så. Men uh, det är fel jag bor i Rångsjötan och eh uh, SMH uh, i här uppåt till landet till en väldigt blygsam temperatur är faktiskt det är ju. Eh uh, Doratia ligger på 7 plus grader till exempel det är ovanligt lite faktiskt nu och ähm, mulet och nederbörd och så vidare så att ähm, minst sagt dåligt är det faktiskt här ja. äh, så är det ju ja. vi ska ta tittar litegrann på långsjuttan och så här på alla vedet för oss som bor i mm, Sydöstra Dalarna och i långsjuttan och så byarna här Vem vet? Vi kanske har med oss någon lyssnare här. Det kan man aldrig veta faktiskt. Nej, det är fullt möjligt. Att vi har någon som är bosatt i Hedemora kommuner och så vidare. Men jag måste ju först hitta på det lokala vedret. Det ser inget vidare ut framöver heller med blå asint och nederbörd och så vidare. Ja. Ja. ja um, nu är det så att långsiktigt den här kommer upp i 13 grader idag. Ganska mycket nederbörd och uh, vindarna är hårda också med 6 m per sekund. De kommer sen gå ner också på. Uh, de hårda vindarna går ju ner på tisdag, onsdag med betydligt svagare vindar. Men eh, även tisdag och onsdag blir också nerebörd. Tisdagen blir det upp till 16 grader faktiskt. Sen är det nere på 13 igen. Men den här blåsten eh nej, blåsten eh och eh, den kommer att komma ner eh, till på eh, tisdagen onsdagen i alla fall nu. Eh. Vi ska ta och titta på nordvästra Svealand här. De närmaste... Ja, nordvästra Svealand är vi i. Tidvis regn och lite blåsigt. De närmaste dagarna väntas mest växande målhet och skurar och en bygvind. Vi kan ta och titta på... Meteorologen kommenterar också veckans eh, väder då. Från min cedatter och och och, eh, och eh, meteorologen kommenterar veckans väder alltså på SNH här. Ström. Och nu till den pågående coronapandemin. Den kan leda till att fler drabbas av hälsoångest och det är alltså överdriven oro och rädsla för att vara eller bli sjuk. Mats Lindander, professor i hälso. Nej, det är ingen fara. Jag är ganska svår i pannan, men nu. Ja, jag kommer inte ut idag. Kommer inte ut idag. Det är för blåsigt och kallt och nederbörd så jag håller det mig inne av hälsoskäl och. Jag ska få in pengar här från Borås och sen måste hålla koll på NDE också. Men vi kommer tillbaka sen också med ordinarie eftermiddagsställning så typ vi kan inte ha imorgon radio. Men det beror ju på eh det är ett väldigt dåligt väder och så. Så man är tvingas hålla inne. Jag har ingen lust att gå ut och bli sjuk och så. Ja, vad lite Peter Pan och så för att jag har ju en del mat och så det räcker tag till. Jag fick ta med en den ja jag morgonpromenader så nu det känner jag att det inte tänker göra idag. Jag tänker hålla mig hemma och inne faktiskt. Med den kraftiga blåsten kommer väl att gå ner då. Idag är det är ganska blåstigt och så. Det är inte bra ute. rakt det ser inte det. Ja, oh, jag ser det inte men det kanske är ljusna något. Men eh, det är väldigt kallt där med 13 max. Det är inte mycket det där. Eh, då då 10 det är, eh eh sj nederbörd sju plus grader där sånt här. Mm det är ju ännu ännu kallare uppåt i landet här. Så att det mina sagt kall och chili dagar. Så att det är inte några bra väder alltså så är ju inte bra ute. Eh. Framöver heller då är eh. vi ska titta på eh. SMH och ehm metrologen kommenterar veckans veder jag hoppas vi har med oss några lösnade också. Vi har brutit slingan och har direkt radio extra morgonsändning. Eh märkligt nog en stor ökning av antalet uppdrag i år det är ju den frivilliga organisationen som rycker ut vid de allra flesta olyckor som sker just. Nu. Det är väl känt att vi har kommit in i en period med mycket ostadigt och dåligt samarbete minns jag inte. Ja, det framgår ju naturligtvis av SVH i Sömside här. Eh det det här gäller alltså hela Sverige. Det är kallt för årstiden Vi har mycket låga temperaturer Långsuttan kommer upp i 13 typ. Men det är att det fortsätter att vara ostadigt Och för årstiden kyligt veder Med mycket låga eh, temperaturer Vi har ett omfattande lågtrycksområde över Skandinavien som under de närmaste dagarna långsamt rör sig åt nordost. I samband med det väntas hela landet till viss beröras av längd, väldigt skurar som lokalt kan vara kraftiga, det kan även bli ganska blåsigt. Idag berörs Norrland fortsatt av ett sammanhängande regnområde i Svealand och i Ataland väntas inledningsvis få lokala skurar sammunden dagen övergår till mer sammanhängande regn. Östersjölandskapen kan däremot få en del soliga stunder. Imorgon och på onsdag ligger lågtrycksområdet kvar men eh äh, regnområdet över över norrland spittas upp eh äh, allt äh, mer I övrigt regnskurar här och kvar- men också en del solgrimtar. Vidare veckan ser det fortsatt ostadligt ut- eh, och eh, svalt. Med eh, nya lågtryck- som eh, närmar sig västifrån- men eh, lågtryckens bana- och hur stor del av landet- som kommer att beröras av regn- är ännu oklart. Det eh, är ju- kallt för årstiden är. Så att det finns ju inte någonting av Sverige som har, har bra veder alls. Faktiskt. Utan det är att för årstiden är det kallt och blåsigt och regnveder och så. Så cykling kan man glömma och så. Jag har cyklat tre gånger bara. Och det är omöjligt att tänka sig tanken ens faktiskt är. Jag har inte lust att gå ut med regnbyxor och regnjacka, paraply och så i de här hårda vindarna. Blåser hemskt och kallt och så vidare. Jag måste tänka på min hälsa här. Lite lätt förkyld men det är så lätt bra utan så länge i alla fall. Men jag vill inte bli eh, sjuk och så. Vi är blåst och kyla av regn. Vi får väl se hur bra så håller jag mig här. Med tanke på dåliga veta och lyssna på ITR-radiosong. Jag spelar på Anna som tillbringat mycket till er orutinerade båtförare. Speciellt vid slussning här i Hammarby slussen när de nya liksom inte en del knyter fast båtarna och det kan man ju inte göra när vattnet sjunker. En del, ja de har inte riktigt koll och vid tilläggningar och sådär så ser man att det är många nya för det är ju sånt som tar tid alltså att få synkning på när man ska lägga till. Så att det är lite grann. Och sen har leder folk i varandra utan man kör bort med en för stor mokesvall åt eh, segelbåtar och röra båtar. Nästa sådär. Vi skulle ha med det och lite sådär. Så det vänder sig alltså till de som kanske blir trister eller kommer och besöker det här området och inte de som redan pratar. Vi kan visa tankar för världen. Ja, eh nej då men det är då har nog lite men vi skulle se många österbruk. Vi kan titta lite på hur det ser ut här på så här äh, Sverigekartan här. men det har vi väl känt att vi efter den här afrikavärmen skulle få betydligt samre äh, väder under en längre period faktiskt och det har vi verkligen. Men det har ju då för hela Skandinavien så att det här ju, gäller ju både Island och Norge och Sverige, Danmark och Finland och så. Så att det här är ingenting som just att dra på att äh, långsiktigt än äh, faktiskt. ändrebränner ja, det bättre att vara inne och hålla sig inne då och försöka hitta på någonting här jämfört med att gå ut och kanske bli sjuk och så i bröst och gira och så vidare. Blåss ju kallt då. Ser här nu ser jag att nu vart klockan 9 så har Hamburg 15 Berlin 18 när var så var kanske 20 men Malmö, Kalmar och så, 16 uh, grader bara Stockholm 14 och så. Uppåt är det väldigt kallt faktiskt där. Uh, regn i oss i Sund med 8 och så. Uh, så att det är ju mycket dåligt väder. Med blåa 10 km och regn och något Så att man bör ju tänka på sin hälsa faktiskt. Nu fick man ingen morgonpromenad idag och så. Men eftersom man blir lite så dåligt så måste jag hålla minne. I alla fall idag. Ja, 16 i Malmö ja. Och förr bodde man i östra Svealand. Öh... Det är ju här samma där också blåsig och friskt och by hårda vindbyar och eh, mest växande vanligheter och skuller också för Östra Östgälland. Nu är jag bosatt i Västra Svealand här. I långsittans 29 oktober 2011. Eh sått. Det var ju länge sen jag vill jag men i Stockholm faktiskt. Jag har inte bott i eh Stockholm nu sen eh, sen eh, 29 oktober 2011. Jag har inte bott i eh, Stockholm där sen den 29 oktober 2011. Och ja, eh, åren har ju verkligen gått. Man har fått lite måla färg på stolpar och så här efter många år. Måla färgen hade ju eh, förlågnat av. Så det tackar vi för. Det har varit verkligen svårt att måla så och så, men jag tror att de har eh, Man all handverken har ju ofta semester tror jag. Vi ju juli eh lokala firmer här med rörbockar och el el installationer och målare långspinsmåleri och sånt. Det är ju en del mindre företag och små små mycket små företag här. Med firmer och hantverkare och så här. Men man vill ofta ledigt här faktiskt. De må vara ofta ledigt eh, Semester och så I, i eh, juli här faktiskt Vi kanske kunde gå till SVT också här Och hitta lite eh, Nyhet Som är lokal alltså, alltså En extra morgonsändning Vi brukar inte ha morgonsändningar Och kommer inte ha i fortsättning heller Men Det kan väl inte alltid bli så beroende på dåligt veder då. Dock, dock orkar jag inte se på tvn så här dags på morgon faktiskt. Mina ögon är väldigt trötta här. Så det blir ingen morgontv här som jag tittar på utan... Den är ganska trött och svarat uppe länge. Jag fick i mig en eh, tidig morgonfrukost också här då pyttepanna. Ja. Det är pyttepanna ja. Diego Suarez var någon sex. Repris där från en match mellan eh Björn Borg och och John McEnroe. Jag tror vi snackar om 70-talet faktiskt där. Han hade så här rumensk tjejet då där man kunde se och så. Långhårigt skägg i Björnborg, men det var ju ganska länge sen det där faktiskt. Det var ju ganska jämnt och så faktiskt. Men till slut så var det väl så att Björnborg till slut vann ändå. Och Jan Mäckenro var ju känd för sina utbrott och så. Eh ja, ilsken och han spottade fräst och skällde på eh linjedommar annat och så. Man var fram och tittade på linjen och var det inte inne eller ute där bollen. Det måste ju vara gamla dagar faktiskt. Det var Björn Borg vid 65 i alla fall. Det var allvarliga hårda matcher faktiskt. Det var inte givet att Björn Borg skulle vinna. Faktiskt. Han vann ju Wimbledon flera gånger och så. Otroligt det. Jag tar den så god nog som Är duktig på tennis faktiskt. Mycket intressant faktiskt. Sonen efter Björn Borg. Han är inte död men... Ja, ni förstår. Nej, hälsan går för det faktiskt. Det är ett dåligt vd. Jag hoppas att han kan komma ut i morgonen och sväng. Men då verkar det så kört. Med kraftig blås då och eh, kyla med en sakta regn och så va jag tror inte vi har kört någon morgonradio förut så det är nog första gången och det är alltså en extra morgonsändning i så fall för att vi har inte ordinarie morgonsändning alls svt.se här på min C-datorn David Isak lever efter 18 år i ett fängelse där. Ja. Det här är den första gången som vi kör morgonradio faktiskt. Jag brukar ta mig en morgonsväng och så men det eh, gick inte idag. Ja. hälsan går före faktiskt. Man måste hålla sinne och så om det är dåligt veder. Det kan ju blåsa och regna bäst du vill där ute. Jag stängde i köket också lite veder. Kallt, blåsigt. Mm. Så jag passar på att ta med lite tidigamorgon frukost här. Eftersom jag som ändå inte inte kommer ut. Men eh, TV:n är avstängd och eh, mina ögon är ganska trötta och så. Det gick. Skivlistan på. Eh, Pett. Gitlins bok dit mina tankar inte når översatt av Nikrut Pers Persson. Och till sist så hör folkmusiken Per Hans Olsson dött skriven Dalademokraten. Det här är polska från Rättvik efter Minulars från skivan Bockfot från 1970, förmodligen Per-Hans Olsons mest kända. Han föddes i Östbjörka i Dalarna och både hans far och farfar var riksspelmän. Han förde även arvet vidare eftersom sonen Alexander också är spelman. Per-Hans Olson blev 77 år och med det avslutar vi kulturnytt. Tack så mycket, Bella Stenberg. Nu uppmärksamhet till SMHI och Lisa Frost i jago morgon. Här är dåst de har sagt Lisa Frost med en land och sjörapport. Det fortsätter att vara ett ostadigt ganska högtryckssystem över Norge där vi i sydnorge som under de närmsta dagarna långsamt rör sig åt nordost över Skandinavien. I samma med det väntas hela landet tillvis beröras av regn eller skurar som lokalt kan vara kraftiga och det blir också ganska blåsigt. Risken för bränder i skog och mark är idag stor på Öland. Det har en klass 1 varning för höga flöden i den övre delen av Tornedalen samt en del i en del små och medelstora vattendrag i norra Lapplands fjällen. Från låsen gäller fram till imorgon bitti och vi börjar med Götalands fastland. Mycket moln och skurar, möjligen minslag av oska, rör sig österut under dagen. 13 till 18 grader men lägre i skurar. Inatt bara lokalt någon skur och allt mer klara områden. Och då åtta till tretton grader. Sydvästlig vind med hårda vindbyar. I natt något avtagande. Öland och Gotland. Mån varvas med en del sol och bara lokalt någon skur. Och femton till tjugo grader. I natt uppklarning och tio till femton grader. Sydvästlig vind med hårda vindbyar. Hela Svealand. Mycket mån och skurar. Möjligen med inslag av oska. Rör sig åt nordost och når de östra landskapen under eftermiddagen. 13 till 18 grader men lägre i regn. Inatt mest uppehåll och viss uppklarning och då 8 till 12 grader, men i norra dalarna omkring 5 grader. Sydvästlig vind med friska till hårda vindbyar i natt, västlig eller nordvästlig och något avtagande. Hela södra norrland mest muligt och tidvis regn och lokalt kan regnet vara kraftigt. 9 till 13 grader. Ganska mörkt så här inne. Kanske beror det på att det är ganska mörkt. Eh äh, mörkt ä, ute också. Mörk mån och så. Nej, då förvånar jag tänker på min hälsa det. Imorgon promenaden eh äh, jag väder orsaken ä, inställt. Så vi får försöka hitta på någonting annat att ta upp. Du brukar inte ha sån här imorgon då alltså. Men äh, det är så dåligt väder här så att äh, jag håller mig inne faktiskt så hälso skäl. Äh, det är nog inte många som ger sig ut trots att det är så här dåligt väder om att det behöver. Alltså äh, allt, vi ska väl hitta på någonting och äh, ta uppe. Kan vara utav äh, intressen. så ja, blir det dåligt väder så får man kanske hålla sig inne av hälsoskäl det kan vara lämpligt det faktiskt. Man bör inte ge sig ut i dåligt väder och kanske bli sjuk och så faktiskt där. Då är det. Det är bättre att hålla sig inne faktiskt och tänka på sin hälsa faktiskt. Och försöka att tänker på äh, sin hälsa. perfectist. Äh det är väl inte något bättre med det heller att vänta här än äh den är väl staden heller faktiskt där. Utan där är det då Dåligt, dåligt vedre. Att vänta. Men eh, hälsan går före och... Jag har en gudlust att utsätta mig för... Kyla och regn och blås och så faktiskt. Här. Det är bättre att hålla sig... 22 10 10 Fängslade David Isak lever det bekräftar hans dotter. Fallolyckor på jobbet kan minskas med judoträning och sjöräddningssällskapet får rycka ut extra ofta denna sommar. Eftersom det är fler båtar ute i skärgården i år i och med att vi har folk stannar hemma mer så blir det fler båtar ute och då blir det automatiskt fler. Ja. Och först om betyg från årskurs 4. Möjligheten att införa det har skjutits fram på grund av coronapandemin. Från den första juli skulle det ha varit en fritt fram för de skolor som vill. Men regeringen, Liberalerna och Centerpartiet har beslutat att skjuta fram det till nästa år. Sedan några år tillbaka kan de skolor som vill med maximalt hundra stäcken delta i försöksverksamhet med betyg från årskurs 4. Intresset har varit ut. 11 skolor och ytterligare en som infört betyg från femte klass. Såväl Miljöpartiet som Socialdemokraterna är kritiskt i betyg från fyran. Men för Liberalerna har av avgörande betydelse att gå in det här i januariavtalet. Där det på punkt 50 står att från och med den första juli i år ska alla skolor som vill kunna införa betyg från årskurs fyra. Men så blir det alltså inte. Roger Haddad är Liberalernas skola holder att ja, det förståelse för den här förensen som har varit under våren ja men kan man helt då jag tror att det har att göra med shit shit gör det mig vet inte vad den gubben kommer ifrån jag pratade ju sås såna mål men lever ska på intresse också det är mycket inkansch följd följdliga effekter Det bekräftar hans dotter Bethlehem Isak i sommar i P1. Ja, min pappa lever och kanske tänker du. Hur vet du det? Det är här den tyska diplomatin kommer in. Jag kan och får inte säga mer. Den 23 september 2001 gripits journalisten David Isak och Fredrik Jonsson anklagade för brott mot rikets säkerhet. Ja. Vi sladjer i trea i 18 år utan rättegång. Uppgifter om hur många år har han dess varit få. Idag när hans dotter Benjamin Isak i Sveriges Radio säger att han lever kan hon inte berätta mer om hur hon vet det mer än att hänvisa till arbetet med den tysta diplomatiken som går på. Det är den kommunalen av arbetet som finns kring vid ens enigheter. Den som finns. mins relationen till tredje fria miljörganisationer och kontakten med familjen. Den kallas tyst diplomati för att man inte kan eller får prata om det som pågår i Betlehem i Israel där Hanna ja. Juliusson och Sara Ripe har redan släppts som podd och sänds i P1 klockan 1 i eftermiddag. Fyra personer ska åka med se stort på oh. fråga i sås igår kväll. Oj. Fem personer gripits misstänkt för grov misshandel och fyra personer har tagits in till förhör i ne polisen så är det två grupperingar som handlat i bråk. Två av de skadade ska ha blivit påkörda av en bil och de andra två skadades i ett slagsmål. Här är ett fallolycka är den vanligaste arbetsplatsolycka olyckan för kvinnor och då den näst vanligaste för män i Sverige enligt statistik från Arbetsmiljöverket. Oha, nu har svensk Bunda i samarbetet med ja. högskolan i Dalarna genomfört en studie där träning i fallteknik visade ja. sig kunna vara effektivt för att minska skadorna. Elmonttaren Ville Jammersons falnade när han föll från en pall. Det som hände är för att bo upp och ner på en pall och en plötsligt trampades ner och får rakt i backen och knäcker ankeln och får en fraktur på ena ankeln. Wille Hjalmarsson är inte ensam om att skada sig i en fall och lycka på jobbet. Enligt Arbetsmiljöverket rapporterades det i fjol i totalt 9 500 fall och lyckor på svenska arbetsplatser. I ett projekt som kallas för Judo for Balance har en expertgrupp inom Svenska Judoförbundet tagit fram ett särskilt träningsprogram. 150 erfarna judoinstruktörer har under studien besökt 50 arbetsplatser. Karin Strömqvist Båte är projektledare på Svenska Judoförbundet. Träningsprogrammet är utformat. För att minimera både risken för att falla men också minimera risken för att skada sig. Mikael Tonkonogi, professor i medicinsk vetenskap på Högskolan i Dalarna, har kvalitetssäkert studie. Och han menar att de företag som skulle låta sina anställda lära sig rätt fallteknik kan göra vinster, också rent ekonomiskt. I genomsnitt varje person som faller är borta från jobbet i två månader. Och är det en nyckelperson i din verksamhet så blir det väldigt kännbart. Reporter var Ola Finell. I sydvästra Japan befaras nu drygt 30 personer har dött efter de senaste dagarnas kraftiga skifall som lett till översvämningar och jordskred, jordskred som dragit med sig byggnader. Det här uppger japanska myndigheter. Vi ska få vi till USA där landets över 500 000 hemlösa är en extra utsatt grupp nu under coronapandemin. På många håll har härbergen stängt eller minskat sin kapacitet, något som betyder att fler måste sova på gatan. Vår korrespondent har träffat frivilligarbetaren Karen Durand. "They've always been homeless. I think every city has its population, but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 That means more out on street, Hemlösa har alltid funnits i Charleston, men nu ser vi fler på gatan i behov av mat eftersom flera härbärgen och sockkök stängt eller reducerat verksamheten, säger Karen Durant som jobbar frivilligt tillsammans med en grupp andra. De delar ut smörgåsar, frukt och vatten till drygt 100 hemlösa om dagen som de träffar i Charlestons parker, under broar och på byggen där de går att titta tak mot sol och regn. Open spaces Och Charleston är inte den enda staden där de ordnade platserna för hemlösa har minskat. Över hela USA har Harbergen på många håll dragit ner på verksamheten för att minska risken för smittspridning. Samtidigt brottas myndigheterna med hur man ska hantera smittade hemlösa som behöver isoleras. Och det är faktum att många är vid dålig hälsa och därmed en extra utsatt grupp om de får covid-19. Organisationer för hemlösa förberedde sig också på att den ekonomiska krisen kan komma att tvinga ut fler på gatan. Även om en del jobb kommer tillbaka är omkring 25 miljoner amerikaner fortfarande arbetslösa som en följd av den ekonomiska kris som coronapandemin orsakat. Fram till 25 juli är många låginkomsttagare skyddade från vräkning i via det ekonomiska krispaketet som kongressen beslutat om huruvida det blir en förlängning är fortfarande oklar. Kajsa Botlind, Charles Dahn. I Afghanistan hotar hunger i vissa områden då coronapandemin lett till högre livsmedelspriser samtidigt som många förlorat sina inkomster. Fredsprocessen har också hindrats av pandemin men nu finns tecken på att parterna hittat nya former att få igång samtalen igen enligt biståndsorganisationen Svenska Afghanistankommittén. I Australien kommer gränsen mellan... Staterna Victoria och New South Wales att stängas vid midnatt. Detta efter en kraftig ökning av antalet fall av coronasmitta i Victoria. I delstatshuvudstaden Melbourne har nio flerfamiljushus satts i karantän. Det är första gången på 100 år som gränsen stängs. Sjörädningssällskapet har upplevt ett ovanligt hårt tryck med många fler uppdrag under inledningen av den här sommaren. Att det är fler nya båtar ute är en orsak tror Mikael Karlsson, stationsansvarig på räddningsstation Stockholm. Att som det är fler båtar ute i Skärgården i år i och med att vi har folk stannar hemma mer, så blir det fler båtar ute och då blir det automatiskt fler uppdrag. Sweden Rescue Sweden Rescue Rescue Rebecca. Rescue Rebecca, Rescue Rescue Sjöräddningshällskapets rödgula båt är på väg ut till Stockholms skärgård och även om man inte har någon officiell statistik för sommaren har det blivit fler utryckningar än på länge. Hittills år rör det sig om en fördubbling jämfört med 2019 i antalet förebyggande utryckningar där man hjälper medlemmar som inte är i akut fara. Under våren har försäljningen av båtar skjutit i höjden och Mikael Karlsson tror att en anledning till att sjöräddningssällskapet fått mer att göra kan vara okunskap. Det är ju också rimligt att anta att det är fler människor som kanske inte har den rutin att vara på havet eller vara på sjön. Sjöräddningssällskapet hjälper till vid drygt 80% av all sjöräddning i Sverige. Och stationschef Mikael Karlsson har även upplevt att det är fler akuta harm i år. Jag har haft några båtbränder fler i år. Olikheten också har gör med att det är fler människor som inte riktigt vet hur man ska hantera en båt med med med bränsle ombord. Vi har värmt i vattnet inne i badrum många människor ut och badar så vi har haft en ökning av drunkningstillbud. Jag tycker att nya båtägare betalt så kallat förarebevis och lära sig grundläggande säkerhet i sjöss. Ja men nyckelkunskapen är ju såklart att du lär dig hantera den båten där ute med att du vet hur den fungerar, hur den hur den rör sig i vattnet när du ska lägga till att du att du förbereder varje min över du ska jag göra. Ja, vi går ut på övning i området fem personer bort. Övning, fem personer, Mikael Karlsson på sjöräddningssällskapet i Stockholm, reporter Marcus Admund Fultsch. Karlstads kommun vill få tag på jaddor från sex av kommunens sjöar och ber nu fiskare om hjälp. Syftet med insamlingen är att analysera kvicksilverhalten i vattendragen och gäddan som är en av Sveriges största rovfiskar är bra i mät sammanhang. Totalt ska fiskar från 13 sjöar analyseras. Nu är det dags för radiosporten. Här är Peter Sundkvist. I fredags så beslutade Svenska Fotbollsförbundet att stänga av domaren Martin Strömbergsson för resten av året efter en rasistisk kommentar mot Östersunds målvakt Ali Keita men den matchen mellan Östersund och GIF Sundsvall i fjol som Strömbergsson ska ha sagt gå tillbaka till ditt mål så att de kan kasta bananer på dig. Själv menade domaren att orden egentligen var hoppa in i buren så ska jag ge dig en banan och att det inte var kopplat till att Keita är mörkyad. Det är efterte händelsen så bad Martin Strömbergsen om ursäkt när han insåg sitt misstag. Till Gävle Dagblad kommenterar nu Martin Strömbergsen domen och han tror att hans karriär kan vara över som dommare. Jag måste tolka det som att jag behöver hitta en ny arbetsgivare säger han till tidningen. Strömbergsen säger också att han är besviken på stödet från förbundet. I allsvenskan så förlorade Hammarby mot Häcken igår och efter sex omgångar så har det bara blivit två segrar något som Gustav Ludvigsson absolut inte är nöjd med. Nej, eh absolut inte. Vi vill ju vinna varje match. Eh sen så på något sätt sitter vi ändå i Norrköping tycker jag att vi hade några under 60 minuter en av de bästa matcherna i år och så i historiskt 0-2 medans fick han kommentera spelet en sämre insats och gör två mål och får med oss en poäng liksom så att det är att ja, det är som fotbollen är tyvärr men förhoppningsvis kan vi kan vi bygga vidare på på de delar av matchen som var riktigt bra från oss. Fyra allsvenska matcher spelas ikväll, Djurgården Helsingborg, Varberg Kalmar, Östersund mot Mellby och i ledande IFK Norrköping mot IFK Göteborg. I avslutade med internationell fotboll i den spanska liga så vann Barcelona mot Villareal med 4-1 och såg till att hålla spänningen vid liv i kampen med Real Madrid om ligatiteln. Med fyra omgångar kvar att spela så skiljer det fyra poäng till Real Madrids fördel. Och det var allt från Peter Sundqvist och Radiosporten. Den italienske kompositören Ennio Morricone har avlidit rapporterar den italienska nyhetsbyrån Ansa. Morricone skrev främst filmmusik till en lång rad filmer som Den gode, den onde och den fule och för musiken till Quentin Tarantinos The Hateful Eight 2015 så fick han en Oscar. 2010 tilldelades han Polarpriset. Ennio Morricone blev 91 år. Vädret. Stora delar av landet får molnigt och regn eller regnskurar idag. I östra Götaland och Svealand harvat med solglimtar. I västra Götaland inledningsvis inslag av åska. Längst i norr först en del sol men efterhand ökad molnighet och i kustlandet regn. Från 13 till 18 grader i södra och östra Götaland och Svealand. Ned till mellan 7 och 12 grader i södra och Möllersta Norrlands inland. I Götaland och östra Svealand blåsigt med hårda vinterbyar. P1 Morgon fortsätter en liten stund till. Mikael Kulle. Tack så mycket, Angela. Vi ska alldeles strax prata om läget i Afghanistan. Men först bara, jag tänker den som kanske har tänkt något eller tyckt något om denna morgon kan ju ringa. P1, Ring P1, Torvar Nilsson. Här låt som ett alldeles utmärkt förslag. Ska vi börja med telefonnumret då kanske? Ja, det gör så. 020 22 10 10. Och ringer man det så hamnar man i Slussenden som första steget in till programmet. Och där sitter Ragnhild Herminge och Mo Höjer redo att svara med titta på vad de gör just nu. Så ser det ut som att minst ett öra finns i ledet så det är bara att sätta igång och ringa om det man själv tycker är viktigt. 020 22 10 10 ring och tyck till och ta chansen att vara med i radio om en kvart får vi höra alla synpunkter som kommer in eller i alla fall de flesta. Nu med coronaviruset som ju slagit olika hårt mot olika länder i världen, i Afghanistan så riskerar denna pandemi att sätta djupa avtryck i vardagen. Fredsprocessen mellan regering och talibaner påverkas. Det finns också risk för matbrist och de strängt konservativa i landet försöker stänga skolorna framförallt för flickor med hänvisning till virusutbrottet. Och som på så många håll förstås så sätts också sjukvården i Afghanistan under hård press. En äldre man kämpar med sina andetag bakom en syrgasmask i en stor sal med många patienter i ett sjukhus i Kabul härbe bilderna visar personal som skruvar på nästan manshöga grova gastuber som ställs vid de enkla bäddarna. Hur många som drabbats av coronaviruset i Afghanistan är oklart. Officiella siffror uppger knappt 1000 döda och bedömare befarar att mörkertalet kan vara stort. Klart är dock att coronaepidemin innebär en påfrestning på ett sjukvårdssystem som redan hade det svårt säger Daniel Madani som nu leder biståndsorganisationen Svenska Afghanistan en kommitténs arbete på plats i Afghanistan. Nu under covid i Jordan här nu då så så blir överanstängd och eh, det är ju många många platser där sjukvården är så att säga totalt överbelastad. Eh, men sen har det ju också den här kontexten med miljön vad det är mycket skottskador som kommer in eh, på grund av den här eh, kriget så på ett helt enkelt. Eh det är det, det är mycket liksom Man när man ser vad Grindar va. Samtidigt den bräckliga afghanska ekonomin sarrjas av de internationella ekonomiska svallvågorna och gör de grundläggande behoven allt tydligare. Det jag, det jag ser det är att människor ber om betydligt mer mer hjälp och det det handlar framförallt om mat eh dagligvaror, matbasvaror för att eh, folk ska kunna äta sig mätta. Eh det har ju slått hårt mot just matpriser. Inflationen är ju fortfarande ganska stark och sen så är det ju faktiskt så att i och med att större delar av världens transportnät har varit nerstängt under en längre tid så har det ju varit väldigt svårt att frakta in varor till Afghanistan. I vissa delar är det ju sködetider så där slårs det lite mindre just nu. I andra delar är det inte där, där är det kokigt och regnar knappt. Och där ser vi ju en potentiell framväxande svält. Jag skulle vilja och en hungerandemi också som som eh kan bli effekter av det här Även i Afghanistan har det åtgärd vidtagits för att förhindra smittan av regeringssidan men även talibanerna driver egna informationskampanjer om pandemin säger Daniel Madani. En av frågorna i Afghanistan är likt i så många andra länder om skolorna ska vara öppna eller stängda. Men stängs skolor i Afghanistan kan de på en del håll bli svåra att öppna igen framförallt för flickor menar Daniel Madani. Ja, jag har ju suttit med ett antal andra som har pratat med guvernörer som vill stänga ner skolorna och mitt uppdrag är ju just att åka runt och se till att visa på modeller hur man kan faktiskt bedriva fortsätta bedriva undervisning alltså om det blir skola och utbildning är ju en är med en män grundläggande mänskliga rättighet. Skolan representerar ju så mycket mer än den här typen av bakgrundstän. Det är en, en frihetstånd för barnen. Det är ju så att vi, när vi jobbar i de här områdena på landsbygden så är det ju ganska utbrett att man ska till vårvården. Vi bedriver ju utbildning för flickor och det här är inget lätt för att man ska få bedriva utbildning för flickor att inte de ska stänga sen. Men om man skulle besluta att tjena till sex månader och man säger sen att Ja, det är dåligt. Dåligt vd här faktiskt. Jag håller minne här av hälseskäl så att så kanalen äh, har faktiskt morgon eh äh, morgonradio äh, här är faktiskt. Jag skulle vara ett men äh, så är det faktiskt. Det blir åsö försäkrade och så vidare. Så jag tänker hålla mig hemma och inne i eh äh, stugvärmen eller studiovärmen kanske egenskapen i långsiktarna är den. Här. Det är det jag är insatt i. Det är det jag känner. Det finns. Vi bett att ta inne då och hålla sig inne och eh, inte utsätta sig för eh, blåst och nederbördandet igen där. Hur har ni för övrigt klarat av att bedriva verksamhet här under coronapandemin? Coronapandemin, ja. Det går inte att se fil. En gång jag kommer eh, Sverige två gånger En gång jag kommer Sverige två gånger ja. Men eh, Vill man hitta nyheter om Dalarna Utan betalväggar så eh, Får vi ju då Rekommendera Sveriges Radio .se Snäga säkert Dalarna Och svt.se och snedstek. Nyheter och snedstek lokalt och dalarna. På min lite långsamma c-data här. Som varit igång i flera år tror jag. Som avstängde. Vad ska vi se här? vi tar inlandsbanan vill ta över ett avstängsspår mellan Furedal och Bollnäs. Jo då man kör lokalgodståg mellan Orsa eh eller Mora, Orsa, Furedal, men mellan Furedal och Bollnäs är det avstängsspår där. Och det är inlandsbanan tar över faktiskt där. Jag ska vi kunna för det är väl inte allt godstrafik där. Inte persontrafik. Uh vi ser. Inlandbanan vi tar över avstängningsspår Furedal-Bolnes. Jag tror man kör eh, lokalgutståg mellan mellan Orsa, Mora, Mora, eh, Mora, Orsa och Furedal, men eh, mellan Furedal och Bolnes är avstängt spår så många år. Det var länge sen som persontrafiken slutade gå där faktiskt. Uh, Bärbanan kan koppla ihop inlandsbanan med banorna nära kusten. Det här är ju från SVT SVT lokalt nyheter. Jag har inte kollat SVT på tåget faktiskt inte. Det är ett filmklipp. Mycket intressant faktiskt här. Jag tror det går lokalgådståg mellan Mora, Orsa och Furudal. Men tågtrafiken är inställd mellan Furudal och Bollnes va? Och avstänkt där så att eh äh, persontrafiken försvann väldigt länge i sommar. Godstrafiken har väl försvunnit typ ja, 80-talet kanske 90-talet. Sån där järnvägen, det finns industri i Etspino och så vidare. Vi som kanske kunde tänka så använda lokal boståg eh, och äh, äh, frakta på järnvägen. så att vi hoppas väl att det finns en framtid för den här järnvägen. Uh, för Udal Bonnes, ju avstängde spår där. Jag vet inte om Janne Mild bor där, han flyttade ju från Västerhålingen men han har ju lite handicap efter någon stroke och så så att jag vet han har bott där. Men längre igen hur idag. Det borde man se lite bättre på sten och tju och kan kan det inte kommer sig över folk. Det är spännande för första gången att det görs lite jam i ett klubbprojekt. Men det fick betydelse då det skulle vara ett klart transfer. Det är super att jag fick det. Där kommer ifrån SVT här. Inlandsbanan. Vi tar över av stängt spår mellan Fyredal och Bånnes. Det är Inlandsbanan som ansvarar för järnvägen mellan Ors och Fyredal. Men det är sällansande gården att tåg mellan Ors och Fyredal. i närsporna vill inte köra till Iselok. Men tåget åker som tydligt på äh, Vätka staner. Där det finns då ingen lokal trafik eller med godståg så mellan Rossha och Fyrudal. Men äh, industri finns ju i etspin och så. Äh, det var nog länge sen som äh, det försvann. Äh, PK streamna tåg. Ja, det är ju inte sånt. Det är så protective. Så som känna igen. Som geta. Inte något. Jag på länge var någon person också fastklämd under en bil. olla nyheter ja Dalapressen Dalamedian här uppe i B12 vägarna och så så det går inte att komma åt alltså faktiskt det är så väl Det här är ju ett ett problem faktiskt min äktet Nej det verkar inte vara några vidare väder där ute Jag ser en köksfönstret och sådär Det ser väldigt dåligt ut Så att jag håller minst och skäl Denna måndag Det skedde eh, 20 med därför Sverigedån och ansvarig utgivare Gunnar Andersson I Ongsöt Jag måste hålla det också Det är pengar in där um, I början på denna vecka gut uppe längt ah nio santu nio man har stängt att godstrafiken är borta också men orsaken är Furedalen. Där fanns ju tidigare lokalvård där det fanns ju industrier i Edspen också det finns på. För att det ska fisk man kan få igång trafiken igen där faktiskt. Man har ju rensat och så för ogräs tidigare. Man kommer inte fram ens för lite. Ja, en väg med all bollness via Edspen Fyrdal till Orsha. Jag är lite bortglömd. Järnvägen är faktiskt en del kämpar med att få ut det här packet ur Sverige och en del kämpar med att få in dem i Sverige här. Ja, det är intressant. Här har vi eh, Pauline Hansson också, med lite skandina skandinaviskt namn, men det är ändå en ledare för ett australiskt nationalistiskt patriotiskt parti One Nation i Australien. Hon har en eh, Facebook- Hansen låter ju ungefär, ja, svenskt eller danskt kanske. Hon verkar ha någon form av härstamning från Skandinavien. På Facebook hittar ni oss som, snedstäck, Sverigekanalen. Sverigekanalen på Facebook, snedstäck, Sverigekanalen på Facebook. jag hinner ju inte med och så men jag försöker uppdatera hemsidan återaktiskt så ja, här i pengemötet det finns ett ett stort intresse just för att kunna spela innebandy eh och ni kan stöda oss också @donorebox.org snörsäk Sverige kanalen donarbox.org snedstreck Sverigekanalen. Ett ögonblick. Jag måste nämligen beja mig framåt för att komma åt tangentbordet här på min HP 6.5. Den är lite felplacerad men strömt är till för att här så att jag får pilla med en skruvmejsel och så för att nog trycka igenom det. Ja det är lite stökigt här men Det är så trångt det så man får inte plats med allting i det lilla hyresstudion igen. Man skulle behöva ett stort kontorsböl. Nu kommer man i alla fall in på Sverigekraden i Spok 32. Det, är två. det är kanske två lyxspok i Arla Hornsånep. Man har hållt på med så mycket och internet. Har jobbiga två olika Facebook-sidor. Eh på Facebook. Säg i vaknar hör leligt um, svegott där betalvägen De har tagit sommarledigt jag tror även kväll med svegott är också inställt sommarlov kanske men nej, det tar inte svägen alltså icke icke hon talar på olika facebooks där Det kunde vara så Jag vet inte om det vet vi ser samma Men Facebook är Snedstreck Sverige Kanalen Det är den som Uppdateras i första hand Lite origerbundet här Gotländsk fornlämning Har blivit äh, Nyhetsbyrån.org Här har vi Radiogruppen här. På Facebook. Vi som diggar radio. Ulstansblog. Vördpress.com som också följer sverigekanalen.com Godtpress.com Hur då vet du loss få snabbelabb.punkt nu innabelabb. Eller nadsol.snabbelabballpost.se. Jag mm. ser att vi får lite nyas länkar och så vidare. Det kollade jag med mejlen här på A3. Mitt internetlaboratorium. Hack spam avdelningen. Ibland är det lättklädda damer också med tuttar. Då. De ligger nakna i king äh, sängarna så. Med tuttar och hökkläckeriskostrum rum på balsalen. Mycket intressant. Lättklädda damer. Som en är kort med två masslin. Blöta. Äh, noll intresse för det. Uh, ska vi se det mailen. Hit kommer också de, de här loggarna. Jag följde det. Uh, nej det var veckan var lite gammalt jag rensa bort det. Jag har sett de här tidigare någonting via e-posten i mobilen eller via mejlen och, och och eller via inloggat på Ja, det var MickeK 69.com han finns på Gabb också gabb.com Eh, det här är från Expressen här stort bråk i Allingsås två påkörda av bilen. Ett stort bråk mellan två grupperingar i Allingsås under söndagskvällen. Tre personer har blivit påkörda av en bil. Mikiko69 på Gab. Hans hemsida heter mikiko69.com och han länkar där till Expressen. jag tycker inte mer på en skruvmejsel faktiskt. Hitt här i P4 Jävleborg. Där är ta emot lite grann och säg att det är måndag. Det är ju jag Christian Brusebolinde som står här i Bolnes studion. Jag är van att stå här och och snacka med dig som lyssnar på torsdagar och fredagar. Nåstan lite du håller lite veder också framöver också va. Ni får försöka hitta på någonting att ta upp och så. Sen, sen gör vi uppehåll och återkommer senare på eftermiddag. Som är normalt. Vi eh, har ju eftermiddagssändningar. Eh, men eh, det dåliga vedret gör att jag eh, har en extra morgon. Sen kan jag... Eh, bero på vedret. Jag eh. har ingen lust att gå ut i dåligt vedret. Jag kan bli sjuk. Lite rätt eh, förkyld och så. Men... Eh, är bäst att hålla sig hemma och eh äh, inne i detta då, dåliga väder. Då så skickar jag upp lite bilder och så eh äh, på typ Gab. De äh, kommer och se jag Sverigekanalen och Twitter då som håller igång nu. Så att sprida informationen om Sverige kanalen här. Så att fler upptäcker oss, besöker oss, lyssnar på oss och ...finnas och finnas också på de här eh, sociala medierna. Och därför så försöker vi att finnas och höras och synas på eh, sociala medier- ...och berättar att vi finns här. Eh. Ja, men det är inte så att det är familjefokus. Det är väl dåvet Eberhard också. Jaha, han försänder fotboll. Eh, äh, Twitter, eh äh, Twitterflödet där. Sammansnüttar upp sysselsättningen för utrikesfödda kraschar lägst under 2000-talet. Det var svårt att komma in på den svenska arbetsmarknaden över. Vilket då är välkänt sedan tidigare. För att det är faktiskt inget nytt. Att utrikesfödda har svårt att få arbete i Sverige. I andra länder så kommer utrikesfödda oftare in i arbetsmarknaden på ett mycket bättre sätt. Men Sverige misslyckas ju faktiskt med detta. Ja. Det är mycket, mycket välkänt. Därför att jag läste i Expressen igår där Hans Blix, Jan Eliasson och Al Svensson, tre gamla politiker som nog vet vad de pratar om. De skrev att svensk humanitet måste finnas och de föreslog att man skulle låta de ensamkommande som kom höstens vänster. Och jag håller med dem det för 18 skriver ju också att de här ungdomarna har inte egentligen fått en klågsam hantering och det kan man väl lugnt säga de kom och vi sa välkomna de har stått i skolan de har fått mat och kläder men de har inte fått permanent uppehållstillstånd eh nog de som fortfarande har tillfälligt uppehållstillstånd de går ju också under gymnasielagen Vilket innebär att uh, om de har en praktikplats och kan få ett fast jobb på praktikplatsen eller någon annanstans och en garanti att de har jobb i två år, då kan man få permanent upp på Österstaden. Och det förstår ju var och en att i dessa coronatider så är det inte så lätt att få ett fast jobb. Det är det inte för någon. Eller helst inte för de här ungdomarna. Så man borde tänka om just när det gäller den punkten då med fast jobb, eller? Ja, jag tycker att man borde göra precis som de tre herrarnas debattörerna säger att vi har dem ett permanent upp på listan. De har jobbat och kämpat så mycket. Ja, är det typiskt? är typiskt. Alltså en kärring kommer in på Sveriges radio eller eh, Sveriges radio med att man kan ha ett upp på listan, men utav de som inte har fått det så har de ju också ah. tittat därför åldersbestämmingar, röntgen och olika kroppsdelar för att se jag gamla då de verkar det vara eftersom man inte har trott på deras egna uppgifter. Eh och sen så är det ju fortfarande så att en del av dem förefaller verkligen att ha skyddsskäl, starka skyddsskäl från en tidigare debattör här i programmet då. Eh men det tar man ingen hänsyn till och då tänker jag att bara för att man har gått till kliniken eh, så får man ju inte ja, jag tyckte man började den började igen. Är det skill sharing kan dra åt helvete. Det är ju 66 eller 66 eller vad det var. 63 tyckte. Eh 63 vill ju ha färre asylsökare och så släppa in en sån här käring som vill ha massa invandrar och så där typ. Ja, hon kan dra åt helvete. Eh vi ser ju ikv landsledan Palme där i blodbadet på så i vägen i sin krokiga nesa. Anna Lind också knivhuggen med 16 knivhugg från någon sån här psyksjuk galning från Serbien där. Hon gillade invandring och öppna gränser och en multikulti. Men äh, bägge fick sitt straff där och hamnade i graven. Väldigt tråkigt va? Ja. Där fick de faktiskt direkt med en kula för att fälla palmer där. Så han är ju död direkt. Ja, men vem som gjorde det är en annan sak. Det kan vi inte säga riktigt. Eh faktiskt det. Går det inte att få fram det? Man har försökt verkligen och så. Vända ut till in på pall så går det att vända ut och in på och det fyller hylla med ytterlast på det här pallmerrummet eller vad det kallas. Och ändå har man inte lyckats få fram just som eh som tung pallmersliv faktiskt det. Det är märkt det där myckermärkligt det där med. Ja. Ja, säger så det ska vara opartiskt, men det är det inte. Jag förstår inte riktigt så. Nej, jag förstår inte heller faktiskt. De släper in såna äckliga käringar. Men faror flyger med henne. Eh, ja. Nej, vi får hoppas att Miljöpartiet och eh landsfredade partier som miljöpartiet och liberalerna får lämna den svenska riksdagen nästa val. Så att de försvinner bort från den svenska riksdagen alltså i nästa val bort med de här landsfäda paketen Jag berätta. En det sa för att förra veckan så kom det ut att överdödligheten bland vissa utsatta grupper är högre i samband med coronaviruset eh speciellt folk födda i Somalia, Syrien och Irak där är det ödelägeten vilket på 220 Men för de folk födda i Sverige och EU så ligger det på minus 1 och eh jag tycker de här enorma skillnaderna nå på alla på Twitter tog upp eh storbråk allingsås på eh döde där på Twitter. Det kan jag själv lite där till på när vi kände till detta. I Twitter flödet där. Ja, vilka bara som bråkar längs ås, det kan man göra. Det var några knappar några svenskar och så. Det var inte ens vita tror jag. Det var någon form av eh kulturberikare som eh kom i bråk och så. De tar ju hit sina konflikter och fortsätter att bråka i eh, i eh, i eh, Sverige här alltså. Det är klart. Hugger med knivar och skjuter med pistoler och så vidare. Hugger av eh, huvuden och annat eh, så man sparar i väskan och våldtåliga mördade och, och slaktade och så vidare men även i, även invandrarkvinnor drabbas också här. Våldtas och mördas invandrare mördas invandrare också. Så att men det är ofta är kriminella som tar koll på varandra. Och polisen har den svåra situationen att lösa det här faktiskt. Där är ju farliga typer eh gängstera. Ja, det är ju riktigt ja riktigt hemska typer faktiskt så så. Det går ner också nu när knarkar ju nästan skolbarn som kör med knarkar och så här andra droger. Och hugger med knivar och så. Änglan har ju stora problem där. De hugger ihjäl med knivar och så. 10, 11, 12-åringar som är påverkade av vitamin. Vad annat Jag har ju gått att hälsa i utvecklingen här. Insekter. No. så bullni. No. Solbränd och fin. Man kan undra vad är det underbart hon gör i Sverige i huvudet? Och klaga och gnälla på svenska när det är rasism hit och dit. Va? Passa inte galoschen och hem till era pissländer soptippen när ni har lämnat där hemma om du tycker att det är bättre där hemma det går tydligen bra att vara i Sverige och utkalla eh, sociala bidrag och annat men ändå klaga, klaga och gnälla jaja passan till galosernas åken ni är inte välkomna alls ni vill inte alls ha er här mera krig och konflikter och koraner, huckle, hucklekärringar och annat hemskt där, man får se uh, inte så mycket längre, men det förekommer ju, man ser de här hucklen här ja, det passar ju inte in i det här landet uh, faktiskt jag förstår inte vad islam har i Sverige att göra ja, det är bra med islam ja, men inte i Sverige nej ja, det är långsidan här och inte med här Stavalsa, så jag ser inte så många uh, kulturbikare så att kala oss för svännejävlar och svännehorr och svännebögar. Stycka kroppar och hugga av huvuden och annat eh försäkta. Eh det, det som sker här. Ni önskar fruktan så här utteckning faktiskt. Det lägger kommer inte bli bättre utan tvärtom. Det kommer att bli värre och värre. Är det är en fruktansvärd uträkning faktiskt. Det lägger kommer inte bli bättre. Nej, det kommer inte att bli bättre. Det kommer bli värre och värre och värre och värre. Och värre. Men till slut är väl inbördeskriget och raskriget det är faktiskt. Eh för att det slutar med det. Vi ser ju Jugoslavien hur de blir rarit. Blanda folkgrupper och ras och annat. Det blir fullt inbördeskrig det slutar. Och religioner och jag står med så sjukt mycket på alla dessa gubbar som ska fram framförallt när man spelar med en sångerska eller någon som sjunger som är också kvinna. Eh så ska fram och ha synpunkter och, och tips och idéer eh oavsett om man spelar med någon som är relativt etablerad och duktig och så där. Så kommer det alltid fram någon gubbe, man och har någon form av synpunkter på hur på sig eller vad hon borde sjunga eller vad man borde rappa mer eller rappa mindre och så vidare och så vidare. Eh Otroligt är det faktiskt. Alltså varje gång i snart 30, 40 år har detta hänt. Varför är det så här? Eh, jag vet inte, jag är ju själv i den gruppen kan jag väl påstå. Eh, men jag vet inte varför män har har det problemet med många män som lyssnar på kvinnor som uppträder att man måste ha nåt på sin punkt på varom gör. Men eh och jag är lite oolun nu när alla som hemma och inte fått gå ut på konsert och göra det här nu kommer det väl då att explodera antar jag. typ prata om symptomen du har så att ja vi får se hur då benen då öppnar upp igen. Har du då försökt bemöta de här gubbarna som du säger? Eh ja, det kan man göra på en massa olika sätt genom att spela på på med vagor eller inte. Ja, det här. Men eh, självklart försöker man bemöta. Jag var ute igår och undervalla gubbarna på vägen men var ju sönder där. Det var inte så många gubbar. Ja, nej, det var ju söndag igår. Men det eh, är det är ju ett förskräckligt eh, dåligt eh väder nämligen här. Det är inte alls något bra väder. I Långsättan och det är också dåligt eh väder här i Vårta av långa land äh, Sverige här. Eh äh, faktiskt. Det är då vanligt äh, då. Köra radio så här på morgon nu välarna. Eller kanske imorgon eh äh, kulan. Jag glömde kåten. Nej, bara lite. Ja. Men äh, blev det ju så. Jag heter och så in och försöka tänka på äh, hälsan när det blåser och det är kallt och regnar och så vidare här. Det är inte några bra väder idag. Eh äh, rent allmänt. I vårt eh äh, avlånga land faktiskt. Jag fick ju med lite pyttepanna så för ett tag. Jag har strumpelappar på när. Jag ser bara gamla bilder också från långsidan här. Volle gamla brux eh växlingen här. visso länge sen man det. Minns ju gamla bilder och titta. Och den där gamla järnväg som ju fanns här en gång i tiden. Det har ju försvunnit för väldigt länge sen faktiskt. Fast jag ser ju. Eh, så det är en svunnen tid det där. ser man vilka Sverige så då släpper människor som ska massinvandring gå på Sverige så. Och Fredrik hus i sina åsikter. Kommit de fram kommande barn få ungefär fartyg som hörs. Och från dag ett ju har alltid undrats hur migrationsfrågan är jobbar. Hur vi har alltid fått att hur tror ni kissomhet för att det är lika och är vilken grund. De gör ett aldo grundiobelinte det komade you have fortfarande har jag kollade på min framland och jag hade liksom kollade liksom jag hade beslutet på när jag fick utvisning som och kollade på tidig på den beslutet som jag har fått permanent utkort till stånd och och jag bara skrattade liksom och om du hade bara lett det du trodde inte att de snackar om samma påshow Vad då då Och det ena liksom som jag har fått avslut är att jag hade mest ändå så när jag lät och jag beslutade att stanna liksom då jag är jag tacksam för det liksom, livet ut och då, jag tyckte att det är synd om mig fan killar liksom, det kändes så och att vi vänder upp och ner på liksom lag och sånt där. Ja. Hur vill att du kan... att det ska renas? Vi har lite ont om tid här. Ja, jag själv liksom jag har själv liksom skulle kunna ta han och låta barn och fortsätta liksom har väl väldigt... i betämma de liksom, som kommer de barn med skägg. Okej. Ja, det är de domarna <här> som jämpar vid göra något vettigt för sig och för Sverige också. Och det är de som som blir drabbade i Sverige, men det finns samplaner. Jag ser inte att alla är äkta och alla vill liksom göra något vettigt för sig. Men dom dom ingår i motionslagen läga liksom verkliga liksom det är de som vill göra något vettigt för sig och för Sverige så de borde få stanna där det de menar Absolut absolut för att om de var om om de inte dukt ja du hade i gymnasiet dom hade inte Renas är tanken är att vi ska hinna med ytterligare ett samtal men vad bra då har vi fått det tack så mycket Genios nu då ni får det fatta det kort fortfarande menar jag. Hej hej. Äh bland här nu ja, hej. Det har förlist ett papper angående att man ska ändra land på idrottsgrupperna. Det var Frölunda Indien stod jag och och Björnen här i spidsby laget. Mm. Jag tycker att de borde det borde för förkär det. Det då få två fina lag detta efter sig. Men idag är alla kränkta alla serna sig kränkta och allt är rasistiskt. Men egentligen varför har hockey i Sverige och göra med ett folk i USA? Ja, det var det. det var inte mycket. Sen har vi ställt till oss som är skämda för andra det är för en annan tid nu. Om vi förstår historien så lär vi lära. Vi är jamaltek filosof så är det han historien är urgammal. Det var min nästa synpunkt. Så, sammanfattningsvis, vi ska sluta bli så kränkta av allting nu för tiden. Mycket bra sammanfattning. Av Bo Kjelenius får vi väl säga då. Tack så mycket för att du var med i Ring P1. Ett nytt program blir det imorgon. Vi sänder från Luleå 020 22 10 10. Tova Nilsson, det är jag. I slussen fanns Ragnhild Herminge och Moa Höjer. Tekniker var Mats Jonsson. Och producenten, han heter Anton. Ja, vad bra gubbe där, men... Man kommer in på slutet så att han förseningar ganska fortare. Ek Ekots börjar med vädvarningar för det blåser kraftigt längsanska kusten som har blåst och kul längs sträcket kusten upp till norra kvarken kusten. Det är också varning för höga floder kusten och in har det tornet träss illralta själven. Det landar emot Ågo mark och stränder. Till i detta efter några år. EU har alltså liksom ett nytt tvärvänt blad där ibland räckliga för att stämma därbår er korrosbilar i Rupis. Michel promissförslo om på åren och Norrges stödeländarnas representant har Michels kommission in med på miljarder och där ska jag. Här kommer bilen utan genom låg budgeten ska avräcka mon kommer tjän med Michel och några andra har på lar länder inbrytet och fölsa olika uppgifter tillger Bryssel. Den kom siffrorlaget Norwegian visar att antal passager i juni är omförts med juniförlaget när det varvade de tur och rånade pannförklaringen. En komposerne har avlidit att Spironikone skrev till de gode den Ulle och Tinos VIII. Och delt till Hone Polarpriset år 2015 fick han en Oscar. Monikone blev 91 år gammal. I Ekostudion Carina Galanon i PSOE. att du var beredd att lämna allt för att vittna om ett grymt brott och sen tvingas ja. börja om på nytt i en ny stad. Vi hör mer strax i veckans i lagens namn med Martin Geklin. Och sen om en halvtimme Alnarps. Men vi byr och rör er. Men mardröm grå av nyjöldag. Så kan Häggmalla. Men det finns alternativ säger Händrik Sjönman. Och hur bra är bokashi? Lyssna på Odalen TV på måndag kl 07:35. Och det uppmanade programledaren att det var det. Nu en åter i går i med Martin Vikli. Tog blivit vittne till ett grovt brott. Vekan berättar om det för polisen. Det handlar om personer med stort våldskapital. Du vill inte själv figurera med namn i polisutredningen. Du vill inte att det ska vara ett formellt förhör med risk för att du måste vittna i domstol eftersom du vet vad det kan få för konsekvenser för dig. Polisen du pratar med lovar att du ska få vara anonym och att ingenting ska hända dig. Men dagen innan detta gången så får du besök. De hotfulla männen säger att det kan bli konsekvenser om du berättar vad du vet. För vad polisen inte har sagt till dig- det är att dina uppgifter som han lovade att skydda- kommer att hamna i förundersökningen. Och när det är då sagt offentligt. Du lyssnar på i er lagens namn. Jag heter Martin Wiklin. Ja. En polisman ska ju vara någonting man ska lita på. De kriminella ser om man pratar med polisen. Det gör att man blir varnad. Efter Hallonbergen så var det ju definitivt mer människor som hörde av sig och var lite rädda. Hos mig finns ingenting som heter lita på en polis. Ja, välkommen till i lagens nack. Det handlar om hot mot vittnen. Och om vittnen som känner sig så rädda av hoten att de ljuger i domstolen och själva fälls för menighet. Det är svårt att veta exakt hur många vittnen som blir hotade- men inom rättsväsendet så ser man det här som ett växande problem. Just nu pågår också en utredning om frågan- bland annat om anonyma vittnen och så kallade kronvittnen. Nu ska i dagens program få möta Rami- som trots att det har gått flera år sedan han vittnade den där gången- och fick löfte om anonymitet- fortfarande blir hotad och krävt på pengar av gärningsmännen. Han är bara en av nästan 300 personer- plats för männeders rätt 2015 och som vi visade i vår granskning förra veckan så uppger 30 personer av dessa 300 som ljuger till domstol att de blivit utsatta för hot och påtryckningar inför sina vittnesmål. Drammi heter egentligen någonting annat och för hans säkerhet har vi låtit en annan person ordagrant läsa in det han berättade för vår reporter Eva Lisa Vallin. Det har nu gått flera år sedan han blev vittne till ett grovt våldsbrott men han är fortfarande hotad. Jag valde att kontakta polisen på grund av att jag hade information som jag ville lämna ut till polisen. Vi träffas hemma hos Rami och det märks att han är lite nervös. Det är jobbigt att prata om vad han varit med om, samtidigt som han tycker att det är viktigt. Han känner sig orättvist behandlad och hävdar att det fått konsekvenser att han litade på en polismans löfte om att få vara anonym så jag fick kontakt med en polisman som tog kontakt med mig och valde att komma hem till mig. Och när han kom hem till mig så fick jag den informationen från honom att det som sägs här hemma hos mig kommer att bara stanna hemma hos mig. Det handlar om ett grovt brott som Rami blev vittne till för nästan 10 år sedan. Och jag berättade öppet vad jag visste. Rami kontaktar polisen eftersom han blev hotad på grund av det han sett. Han vill då oh, inte göra in polisen mellan Nordkoreas grupper. Men Rami vill rådgöra med polisen om hur han ska ja. hantera henne. Ja. Er och berätta samtidigt om orsaken. Den här samma lilla milter underformt hos oss. Ja. Enligt Rami lovar den polisen ja. man får kontakt med och som kommer hem till honom att han ska få vara anonym. Ja. Den informationen skulle stanna mellan oss. Mellan fyra väggar som han sa då. Medan han pratade med mig frågade jag honom varför han antecknar och, och då sa han jag måste anteckna på grund av att man kommer inte ihåg allting. Och då sa jag till honom men det känns lite obehagligt att du antecknar. Det brott som ram i bevitnande var ett grovt våldsbrott där förövarna hade och får ett stort våldskapital. Han kände också till att de var grovt kriminella. Där har funnits misstankar om att de mördat människor. Och det var svårt att få vittnan att vilja berätta ju. Men han sa vid ett fler vid flera tillfällen till mig att eh, det ska du inte vara orolig för att eh, jag kommer inte <här> sätta dig i en jobbig situation. Polisen som Rami träffade jobbade både då och idag med gruppavbrott. Får kände till gärningspersonerna så bolt kapital att det kunde bli konsekvenser för att vittna. Jag tänkte att han är ju en polisman som man bör lita på. Han skulle ju vara på min sida när jag sitter ge denna information som kan leda till något bra för samhället. Vad var det du var rädd för skulle hända om då? Om du hade liksom, ja men trätt fram och berättat och det hade varit ett vanligt förhör där ditt namn handlat och papper och sådär. Eh, mm. då hade jag förmodligen fått lämna mitt boende först och främst på grund av att jag har en stor erfarenhet eller kännedom om vad de här människorna är kapabla till som vad då till exempel. De skulle kunna ta till döds eller kunna förstöra mycket eller kunna skada din familj. Men de anteckningar som polisen gör vid mötet med Rami skrivs ner i ett dokument med överskriften för. Och när åklagartalet väcks om brottet är Rami listad som ett av vittnena som ska höras under rättegången. Det som hände då det jag fick uppleva massa hot. Jag var Jag var tvungen att hålla mig borta Jag var tvungen att vara försiktig Jag kunde inte arbeta lika mycket Vad var det för hot? Det var väldigt allvarliga hot På det sättet att de krävde mig på pengar De sa att jag skulle betala en stor summa pengar Om, om inte jag gör det så kommer jag få stora konsekvenser olika påhälsningar från olika personer hela tiden. Väldigt psykiskt påfrestande på det sättet att de visste allting om mig. De hade all information om var jag bor och vad jag gör för min familj. Rami's advokat bekräftar att han blev lovad anonymitet. Det här ska Rami Samba ha hört under mötet med polisen. Och för att skydda Rami namngir vi inte advokaten. Alltså att till exempel gå misstag och ibland agera tveksamt och fel, felaktigt, det har nog alla förfarare blivit med om. Men det här, det här sticker ut, tycker jag. Just att man så tydligt försäkrar, för det säger ju både personen själv och han. Eh, Likaren som var med vid det här samtalet säger ju båda att han väldigt tydligt försäkrar dem om att det här var inte något förrän skulle inte komma vidare upp till någon annan. Och att man sen ändå tar med det, och när det gäller så allvarlig brottslighet så måste ju polisen förstått att det här skulle kunna få stå konsekvenserna för den här personen. Så det, är, det, är, det sticker ut. Det är det. Rami berättar att han blev erbjuden möjligheten att få skyddat identitet. Men det skulle innebära att han och förmodligen också hans familj skulle behöva klippa alla band och börja om på nytt i en ny stad. Jag ville inte ändra på mitt liv. Jag ville leva ett eh, normalt liv. Varför ska man inte säga till poliser i samhället som ska kunna göra sitt jobb på rätt sätt och inte få mig att hamna i en sån situation? Vad hade det inneburit om du hade sagt ja till skyddad identitet? Jag hade fått byta boende, jag hade fått byta arbetsplats, jag hade fått min familj till svårigheter. Det är settom har man arbetat på och byggt upp ett ett liv så vill man inte bara lämna över en över en natt med att få skyddad identitet. Eh det, det var det som gjorde att jag absolut inte valde skyddad identitet. Eh det hade jag inte det hade jag inte gjort idag heller. Rädslan finns men men jag låter inte den rädslan ge mig skyddad identitet om man säger så. Det kommer fortfarande hot riktade mot Rami trots att det har gått flera år sedan det här brottet skedde. Och som i lagen samt tidigare berättat kan det vara svårt att få människor att vittna, särskilt när det gäller organiserad brottslighet och kriminella personer med stort våldskapital. Den polis som Rami träffade vill inte bli intervjuad. Istället hänvisar han till den polis som ledde utredningen och som är hans chef. För att skydda Rami har vi låtit en annan person läsa in svaren. I den här utredningen som i många utredningar det gäller organiserad brottslighet, ehm då behövde vi få målsägande att vilja och orka berätta. Vi utifrån vårt perspektiv kunde se att det hade begåtts ett brott, men det är då två dem runt omkring att orka och våga berätta om det här. Ehm så att vi hade någonting att jobba med. Eh Det var den stora utmaningen i det här ärendet. Ram ingår inte i något kriminellt nätverk utan lever ett vanligt liv med jobb inom restaurangbranschen. Den enda han är lagförd för är en trafikförseelse som ledde till böter. Och så menar det då. Men han är bekant med de personer som ingår i utredningen om det grova brottat. Något som enligt polisen kan komplicera det hela samtidigt som hon anser att man ska stå upp för det man sett som vittne någonsin så landar det också hos individen själv och denns kraft och ork och kanske lite hur ska jag komma vidare från det här? Man blir också lite kuva då man inte vågar berätta. Eh men att det finns ett dilemma för den personen, det ser vi också. Det handlar inte så ofta om de medborgare som står ute vid fönster och ser att mord ner på gatan och varken har koppling till offer eller gärningsmän. Det är inte de personerna vi plockar utan det här är de som är lite närmare konstellationerna. Det är där det är svårt. Gamla lojalitetsband eller kanske känner man en kompis därifrån. Men där är det kanske ännu viktigare att kunna skydda den här personen. Så vi måste lyfta bort dem från deras närmiljö och deras gamla kontaktnät. För annars kan vi inte skydda dem. Om de orkar och vill bestämma sig att nu får det vara nog. Jag står för det jag har sett och här ska ni få höra. Då måste man löpa hela vägen ut och det gör vi ofta tillsammans med personal från skyddet. Ni måste berätta allt i förhör. Vi kommer skriva ner hela förhöret. Ni måste berätta allt i rätten, både tingsrätt och hovrätt. Det tycker jag också är rätt med tanke på hur mycket skattebetalarna får lägga på det här sen över tid. Vi kan behöva skydda personen egentligen resten av deras liv och deras familj kanske. Ehm det kostar oerhört mycket pengar. Vid ett formellt polisförhör som skrivs ner i konceptform, alltså där det som vittnet säger sammanfattas istället för att skrivas ut ordagrant i dialogform, då ska vittnet få det uppläst för sig och godkänna att det blivit rätt och riktigt. Det brukar finnas en kort notering om att så skett i förhörsdokumentet, uppläst och godkänt. Men något sånt godkännande finns inte i dokumentet med Ramis förhör. Det är lite svårt för mig att se in i hur deras dialoger har varit och vad de har pratat om och så där. Men vi har ingen möjlighet i en förenterutskökning att lova någon person anonymitet. Det finns inga anonyma vittnen idag och det finns ingen sån lagstiftning i Sverige utan när man kommer till oss och berättar då berättar man för en polis och en polis får skriva ner det som sägs. Sen vet jag att det kan förekomma i andra verksamheter inom polisen att man får uppgifter på ett annat sätt. Men när vi pratar om förundersökning och polisförhör i en förundersökning så är det på det här sättet som det går till. Man kan aldrig vara anonym och det går inte som det ser ut idag. Jag har ju pratat med den här polisen. Han vill ju själv inte bli intervjuad. Och han säger att han inte kan tänka sig att han har lovat personen att vara anonym. Samtidigt så säger den här personen att han blev lovad det och även hans personer dåvarande partner säger att jo men han blev lovad det det var liksom förutsättningen för att han skulle berätta. Här är vi två sidor och jag har ingen uppfattning om vilken av dem som stämmer utan det får bara vara deras egna upplevelser. Och därefter så väntade jag på rättegången. Rami berättar att han blev hämtad av polisen till förhöret i tingsrätten. Och där sa jag att jag inte ville treda fram på grund av att jag fick jobba på hälsningar och kontaktade polisen återigen. Det jag fick som svar från polisen var att jag har en skyldighet att vittna. Han ska ha sagt till åklagaren innan förhandlingen drog igång att han inte skulle våga vittna om vad han egentligen vistade. Det var väl det, inte säga någonting på, på grund av att det skulle kunna leda till stora konsekvenser i mitt liv på efterrättegången sa jag inte mycket mer än att eh jag sa att jag har minnesluckor. Men nu minns jag vad som har hänt. Det det minns jag. Det minns jag. Trots att Ramis på grund av rädsla ljög i rättegången så blir flera av gärningsmännen dömda eftersom det finns annan bevisning mot dem. Ramis själv blir efter rättegången anmäld, åtalad och dömd för medhjälp. Straffet det blir två månaders fängelse. Men med bedöms så allvarligt att även om det skulle vara så att polisen ljugit för honom, även om han blir hotad, då även om samhället inte kan skydda honom, så måste han ändå vittna sanningseenligt. Orami är inte en undantagshistoria. Han är en av de 30 personer som de senaste 5 åren dömts för mened och som bedöms ha ljugit eller ändrat i sina historier på grund av hot och påtryckningar med syfte att tysta vittnet. Många har likt Orami fått fängelse som straff men att få fram ett exakt mått på hur många som blir hotade är svårt. Ett sätt är att kolla på anmälningar om övdelgrepp i rättsak. Sedan 2015 så har den siffran ökat med några hundra för varje år och var förra året uppe i drygt 5700 anmälningar. Enligt polis och åklagare är det extra svårt att få människor i socialt utsatta områden att vittna. Det vi såg i de utsatta områden det var ju att man man ofta kände sig orolig för att prata med polisen. Johanna Skinnare som är utredare på brottsförebyggande rådet Brå har tillsammans med kollegorna skrivit om tystnadskulturer boen beskriver att de kriminella ser om man pratar med polisen och det gör att man blir varnad även grannar avråder så att det är en tystnadskultur som de kriminella har lyckats sprida utanför den kriminella kretsen och på något sätt tillämpar på de helt vanliga boende i området och det här sprider rädsla. Sen menar många också att det kanske inte leder någon, någon vart och man hänvisar då till den synliga brottsligheten i området. Man vet att det finns öppen narkotikahandel. Man ser skadegörelse, man ser nedskräpning och det ser man också som en intekt till att samhället inte klarar av att ta bort den här brottsligheten och att då riskera sin säkerhet vilket man upplever att man gör när man då tror att det inte kommer leda till någonting. Det gör att att många då säger att de de avstår från att berätta vad de har sett. Samtidigt menar också många att det är viktigt att polisen gör något åt brottsligheten och vi har intervjuat ganska många personer som säger att men om man skulle kunna ge något tips till polisen men kunna vara anonym då hade jag gjort det. Så det är just den här rädslan för att råka illa ut som gör att personer inte berättar det de har sett. Men jag tänker litar man inte på att polisen kan skydda den? Jag tror att de känner att när brottsligheten är så påtaglig och synlig i området så känns de kriminella som mer närvarande och påtagliga än en myndighetsvärden gör. Kan du förstå vittnan som inte vågar vittna om det skälet som du som du sa? Det är svårt att svara på från en, liksom forskningsaspekt. Det är klart vi lyssnar på deras resonemang och förstår hur de resonerar och att de känner sig oroliga. Och det är ju därför det är viktigt att polisen verkligen når framgång i utredningarna och visar att de klarar av de här brotten och att det lönar sig att hjälpa polisen. För det finns ju också många utredningar där man har lämnat uppgifter som har lett till fällande domar, men det är inte riktigt de utredningarna som som hamnar på lertsedlar och blir nyhetsprogram. Men har du förståelse med har du förståelse som Person du då har sett siffror och du ser ut pass vanligt det är. kan du förstå att man om man vittnar en dödsskjutning och bor i ett utsatt område att man in, inte inte vågar ta den risken att det är ganska det är mycket begärt så att säga. Jag fick en en liknande fråga i en annan intervju att att liksom skulle du våga vittna om du var dräpad och då sa jag det att problemet när man utsätts för reella påverkansförsök det är ju det att man ofta har varit utsatt för ganska grova våldsbrott innan och det är ofta en systematisk brottslighet som pågår och riskerar att drabba en flera gånger så att det är inte som att livet blir perfekt bara för att man inte vittnar man befinner sig i en ganska svår sits redan innan och där kan faktiskt polisen vara den enda vägen ut från den situationen det enda sättet att få trygghet men det är klart att man förstår att folk är rädda för att drabbas igen det är en mycket mänsklig reaktion som vi nog alla har jag tror det, det riktigt svåra är riktigt svårt även också att avgöra när när personer så att säga är rädda i onödan och när det finns en real risk att vittna och det är ju det är ju svårt för en privatperson att göra och det är också en utmaning för polisen att göra realistiska hotbedömningar Polisens arbete med att stötta vittnan har utvecklats. I lagens namn har försökt begära ut statistik över hur många fall med vittnan där polisens brottsoffer- och personsäkerhetssektioner blir inkopplade. Men enligt polisen går någon sån siffra inte att få fram. Vi har ett ganska jämnt flöde. Susanne Gocenius är samordnare i brottsoffer- och personsäkerhetssektionen i polisregion Syd däremot kan man konstatera att vi har blivit väldigt många fler i vår personalstyrka som nu också innebär att vi kan dem ta fler brottsoffer och få fås fler ärenden i arbetet möter de oftast brottsoffer men även vittnen. Jag då är det 2007 i den här tjänsten. Och då har vi fyra stycken som jobbar med det här i Skåne. 10 år senare så har vi en egen sektion i syd med 60 medarbetare. Så på 10 år från 4 till 60 eh det är ju en betydlig ökning av personalstyrka och det säger också en hel del om eh att man satsar på det här området i någon polisen så vi har också en hel del nya verktyg i vår verktygslåda. Vi har ju mycket mer vi kan erbjuda brottsoffer och vittnen idag än för bara 10 år sen. Vad kan det vara? Ja, det är teknisk utrustning i form av larm här, det är olika former av stöd fysiskt stöd. Eh vi har ju också fått en möjlighet men att boija gärningsmän i samband med ny lag eller utvecklad lag om elektronisk övervakning. Eh och det är ju någonting som är väldigt österlänkt alltså de flesta åtgärder vi har erbjuder de riktar ju sig till brottsoffer medan de här bojorna är ju riktade mot gärningsmännen. Vilket då innebär att ett brottssoffer kanske inte måste flytta till nyort och gömma sig och gå under jorden. Vad är svårast i arbetet med att hjälpa vittnen? Jag kan säga att den största utmaningen vi har det är ju långa utredningstider. Det tar tid innan det kommer till rättegång. Och om man då tittar på brottssoffer då, som kanske sitter isolerade –så ska de sysselsättas och hållas uppe. Deras mot ska hållas uppe så att man inte tappar viljan att vittna. Hot och våld mot vittnen under pågående polisutredning är något som polisen ska hantera. När det väl blir rättegång så har domstolen säkerhetskontroller och ordningsvakter på plats. Men det finns också vittnesstöd, en ideell verksamhet som oftast organiseras av brottsofferjouren. För Rami och även Mikel som du hörde om i förra avsnittet av i lagens namn som båda vittnat i fall som gäller grov brottslighet så spelar det här vittnesstödet kanske inte så stor roll, men för många andra som är brottsoffer eller vittnen kan det vara en trygghet. Våra reporter, Hanna Engberg besökte dem vid Solna Tingsrätt som det gick upp 19 minuter vittne som kanske är väldigt oroligt och lite rädd och kanske skulle vilja alltså erbjuder vi även hjälp med att man kan komma bakvägen in till eh tingsrätten. Jag heter Rodolfo Rodriguez. Min roll här är samordnare för vittnesstödsverksamheten här nere ska vi se. Nu går vi liksom in i ett trapphus här. Mm. Exakt. Här stäng dörren. Här är bakvägen. Här går vi in. Vi tar in dem så att de inte behöver gå in huvudintren och möta andra människor. Människor kommer inte åt här så vidare inte man är anställd på eller jobbar på tingsrätten. Så de behöver inte oroa sig över att möta eh, någon annan. Sen går man vidare till hissen. Eh stödet kommer ju i många på många olika sätt som vi kan ge antingen i förbokningsform och då är det oftast människor som ringer till oss som är oroliga av olika anledningar. Då kan det vara att vi bara hjälper över ett samtal utfallet direkt men om inte annat är att boka in en träff. Då kan vi ha någonting som kallas för möten. De kommer innan själva rätta gången eller några flera dagar eller kan vara veckor, månader innan rätta gången träffar ett vittnesstöd. Man kan gå runt och eh, berätta lite praktisk information, hur det går till visar hur det ser ut här. Man kan gå in i en sal och visa hur det ser ut där inne. Eh, vart alla sitter, medmänskligt stöd och det brukar kanske vara någon timme eller något sånt här. Ja. Vittnesstödjare kan även sitta med under själva förhandlingen. Och enligt Rodolfo Roth-Cortes så märker man att fler vill ha det stödet. Han har noterat att när fall av hot och våld mot vittne för uppmärksamhet så gör det fler vittnen rädda. Ett sånt fall är dubbelmorgen i Sundbyberg, tre år sedan, där ett vittne i ett mordfall och hans fru blev...